او کلا چراغه پرونیان ته موسی علیہ السلام زنگ پاتونو سرغن خدای را شو د انبیاء یي بکاری ا بلاها کی شو با انبیاء هیڅ کس نه د حج نشان در کربلا انبیاء باندې کوم تکالی فراغري کربلا سره ځای راغې مقابله کړي زنګل کې بچې پې راکېږي خدای را دانو ی الله ته تجواد خدای میرا مسعودي لیکي چه بچه پیدا شا سار شا او گڑه سره دلی اغی انتدارو که موسا رانگه نو دا اغی خیال راگه چسو خوڑه لده نو دو چت خاندان خدم موچه تی نو اغی بچه پا غی کواس او گڑه مخکره بیا کورتا را او بچه غی کیوں مسعودی لکی مروویت که چې پنزوس کالا پس چه موسا علیہ السلام <سؤال> پا غی ملک تر خدا دې فاطمه د ام بیا او کاروم دای ملنګان دنیا کې ارکل اچ راغې دې ته موسی عليه السلام زمون په حکومت سرګن قالو دې نه ده مګجو جاتو جوړشه ان دې وی دې بیان په مشران ورومونو کې دادانو خبر کئ اوسم چې کله مساله بیان کئ وایدانه خبره دا دا مولا صاحب و اقوم صاحب او موسی علیہ السلام رب جما اوله پاچه باندې راه پیدا دالانه ا سوچي شي دلبا انجام دکور دل عاقبت دار انجام بہتر دی نکا گی داری را بهتر دي نکمه اپ کېږي زالمان او فرعون ایدلنه ما نیم په تاسو را حاجت را به زمانہ خدای د اختیار ماره را کړی ازز <تصال> س تاسو در کوم موسی بل مددگار ني سي نو وا چو مالا احمان په هټو باندې اور وا چو وخت جوړ ک نو ګردو مال ما نه خامکا ګورم اله د موسی تا چې دخره د موسی خره موسی له سور کئ از ګمان کوم په دواني درو جن باز خرک معنا کئ فرعون وی یو دغه معنا جوه عثمان تخي جن عثمان کئ د موسی خدای ته ګورم چې دا سم ویل دا معنا خدای عقل نه خلاف دا راځي لري چې لا ویو به وقوف نه کوي چې دوره دنګ کار جوړون چې اسمان ته دا, دا, دا, مانا مانا دا, دا خو یو به وقوف نه کوي چې اسمان ته باندې کېجو دا معنا نه ده معنا دا چې فرعون سره یې را پیدا شو چې موسی خو باورونه زرو ورته اروضانم او ٹوکی کون نوکا چرتا زید مراین اونیو لم از سکی راکن چیزا پتاک ناسم اپمائے نمبر راستم نو فرعان وای چیر از زان لیو چت زا جوڑو چی موسی نشی را رسی نو دل بار کی چت ناسم در دیر این ابی ایمان کئی او ظاہر خی چی او گورا یہ خداۓ مازر احسان کی بنگلہڑا کی موسیٰ لوہر کی۔ لکه سره غریب مولا ته وای استا خدا تعالی خیر کړی دي. اوسن فرعون مقتل فرعون دا نته یقل کو ته ما نه جوړ دا. او اے فرعون اډلی نیم پو تاسو لا حاجت رو ابیہ زدان نو و چوی مال احمان په خطو باندي نو ګور دوم وره ما نه شاید چې ګورم خدای دې موسی چې موسی اگر ایخو جنگرم ندور کردی مالا خدای بنگلی مانعی را کردی خلق و تا خیم چو گورا خدای زیوچت کینو لیم مالا ایمانی بنگلی را کردی اموسا لخدای صور کردی نظر دا خیم نظر دا کوم چو خیم خلق اتا چو دا موسا خدای اگل صور کردی ازران از گمان کوم پدبانی در اجنو نار چو ایجا ما خدای دی دا ما دی اذان متبرکد الہ قرض پر مصر کے نامناسب بغیر الحق مناسب نولا اغم کو دئی شریم تن راضی نو نیو مغ درا الہ قرض د نور تا کہ مغ در اپ کے نو گرا سمشن جان ظالمانو او غور دل مغ لا فرونیاں پیشوا اجرا غریبہ ول دو ز یدعون دنیا کی راو او بدل اپروز قیامت د دې انداغونی چې اور پخې کوم د فرونانو په دنیا کې لاند ا پر د قیامت کې دوزاخ دي دنیا کې چې څور انبیای مسلمان راغلي نو فرونه رات پله دي پر د قیامت کې لاند ا دای باشی مین المقبولین د اغه خلقونه چې شکر ایران قبح د اغه خلقونه چې الله بداغی شکل وان کړی اول هي حساب صورت ختم شو او پدې کې واقعات تبني سائرو داغي علوم او دې مه حساب بیانې په در ارباو کې اول کتاب او رسالت اور ګم موسی ته کتاب په غو نا چالا کړو په ډېروم باندې عبرت او خل کولرا مفسرین ذکر کوي چې تورات نه پص عام عذاب نه دراغلي بیا په یو طافتای فی په چم چم او زه تورات ورکول نه باد دار تورات الله منزل کردو لري لكن نبی اسلام رحمت العالمین دی ا ما ذات نه دی سر په کړی راشی په چم راشی حالات میکړه په رمنه ایبرات خلق را ایده تو رحمتو خامخای بند واقلی انې ته او د دن په طرف ته مغربی تور چې مغربی تور نما واقع ولا نتال تنوي نتا ته ما دا واقع بیان کړ دا دلیل دی چې ته پیغمبر دا اخبار یې بیا در ته بیان کړ ته پیغمبر یې انیت په طرف د مغربی کوئی تور کلا چې حکم کو موسی تا تذینا بیانو موسی تا حکم انیت حاضر نطاکم دا واکاع بیان کړ چې ته پوشي ته پر پیغمبرې وکم پیدا میکړه پیړای نو کوڅه په دای باندې عمر واف پیډر 13 شا دا عذاب د فرعون یې شو واف میډر 1300 لیکن پیدا میکې پیړای نو کوڅه په دای باندې واه هن دای اوسې دي انې ته او درجن کې مدین کې چلوسته په دای زمغه سمه نه مدن کې موجود وانه نو نه نوې ته موجود منل پیدا مې کړې پیره وت تعالی له عمر نوغڅه په دې معنی و عمر واخ لري ترشه قرون تیر شو او د دې د عقل نه اغازاګونه د په کفار الله شو او طالت الفطره فارسلنا کا وقت دین قطع دیر تیر شعر نماتر آولے گئے پیدا مکر پیڑا ہے کا او اگدیشو پیڑا ہے زمانہ دین قطع دن بیاؤ نمونگ تر آولے گئے انوی تو اولار مدین کے چلو سلطا پدیز مگایتونا تعال تو موجود نوی چمان تا تدا اخبار درکو لیکن منگا لگون کی او انبیاء منگا لگون کی وحی ساوین ادریدن کے مولان زاری سے حماسہ کے منگوی سے لفظ برا گئے وی قرآنو قائی نحافظان ڈیرو نماغو مخی خیاد ما تاوی یہ را حافظ پیشوری تا دیر تا گئے د حافظ کنیم وینا تا قرآن خیاد کرے یورد حماسہ شیر را فقالو اتبکی لکل قبرن رہتہو ما ماتا مرگر ہوئی، ہر قبر چی تو گرن تجا رئی، فقالو اتبکی لکل قبر رایتا ہو، لقبر سوا بین اللوا فدقا دکی، آقا قبر چی دے لواو دا قادق ترنیزا سار دوست تے، دوست قبر لواو دا قادق دا دوار ذایو ندی، آل تخاق دے، نا دا آر قبر چو گرن اغلیات چی نتجا رئی، نمولانای سواش تے، میں داما دا ذکر کرے دا، اپ ایدانی نیش دے، مائی پمادا دے اسمیں فائل جو کردہ سوا وی کم لے محصولت قصص کے اپ ایدانی نیش دے قصص کے غلی شون وی کم لے قصص کے دے مہدوی میں حیثی کے درم آیاد ویسا دے محصولت قصص دے حیثی دے اولا ختم شي د عالین و مستقبیرین و تباہی ادا مستضیفین نجات چې <ậpmat puppy lugares> دا ختم شي اوس با ته رسالت وروسی نه مولانا اوقم ده یوته بر سورته منداسو نه ما بلونداسو واه په ټول قراندا سو نه ما په تا کوم ده کې قراندا سو ولې ده ما خپل سازنه زکړې دا سروک ان په تو کالو خبره ده زده طالبو دا هغه زمانی خبر ده ازله عربي په کې هاشم دملم او زم ما قن او مونږ د کور کمان غټه مونته نو می پساری بن بیٹه وې پساری شو ګور دی لا ګول له یو ترجمه لذی انیت پتردف کوئی تور لیکن په یو له ګن کی انیت پتردف کوئی تور کله چې هم کوګم کړم صلی الله علیه و لیکن دا پیغمبري رحمت ده ساده ربنه ولکن رحمتا لكن اتهناکه رحمتا مون تعالی رحمت در کو پیغمبري چويره قوم ندي ندي تندي تنا پوخه خا مخا يا ولولا ان تصيبهم دوني غرنده ولولا اصابه المصيبه بسبب اعمالهم حاصل دار او ولولا اصابه المصيبه بسبب اعمالهم كنوي نو رسیدل د عذاب په سبب د اعمالو دي او بيدې به دا ویلي فيقول ربنا لولا ارسلت لنا رسولا نو دوی به دا ویي چې الا موږ پیغمبر ول نه را لګا اخرت د مضمون تیر شه او سوره نساء کیم تیر شه رس دل دا اعذاب سبب د عمال دادئی نو دی بابیه چی غوالی چه مونتا دی پیغمبر اولنر گا لما باسمان که که دا سوال دادئی نوے دا بانا نوے نو ما باتنی لگره خمات اولے گره چه بانا رو کشی مانا دا شوا کنیو دا خبره چې کله دی چه عذاب اولاسی پس ابب دا عمال ردئی ام بابیه چی غی که چه مونتا دی پیغمبر اولنر گا من موږ اتنه راغلي دا دویم لولا چي دې د سره د جواب ادرس متقولنا دا لان دې لولاه ول دې او د منې لولاه جواب محفوظ دې ولو لا اسابۃ المصیبت بسبب اعمالهم بما قدمت الیم بزواب اعمالهم فیقوله موږ دای په چغه کې چې موږ د پیغمبر اولین رالګا نلما چې موږ منله تاه تنه اشد مګم مینه نه د مار سنکا نو موتنه ویل جواب د لولا سانی دی الولا سانی سره د مذپور او د جواب نه دالانه لولا ول نه حاصل معنی دار وتا کدا خبر نه چې سبب تابای جړل نو ما اوس پورته چونه جاری معنی داشه کستار جڑا غمرا سره نه نما به تا ته خبره نه کړی که تاسو دا ه چې دا چې مونږ ته پیغمبر اللی ن لږ اذا به کوم چې کله د عذاب در نو تاسو به دا با چې مونږته د پیغمبر رالیګ کهې <سؤال> چې مونږهګونه نه کړیمونږه داعذاب نو را کړی که دا با نه نما پ غمبر نه لګي په تمې دیر پااری جې چې دا بانې رو اکنه یکلوړ چېږي د ایتقام وصابت د اعمال دې ان واجب الله غذن راګمته پیغمبر چې روان میم استاپه اتن په سي او میم ونا کدا پانستا سنې نو ما وطنې لګلې نو کل چې راوي تحزم نانو دې ولي ورنیکريش دتا پرمسر لاوي تورکریش موسی عليه السلام تا هغه موجزه اورکریشې اساو يد بيزا زلوی مورکریش جواب کفرنو نو کردئی پراشبہ نیچ اور کرو موسیٰ علیہ السلام تا فخوا موسیٰ علیہ مرکر پر کفر کردئی او آئی دئی سحران تورات او قرآن دا جادو دے دیوبال تاید کئی توراتم جادو ادام جادو دے او بل قرآن کے وای دئی دا دوارا جادو گردی موسیٰ محمد علیہ السلام تدارا دیوبال محفقت کوي اوسم دای وای <اوسیقی> ذورا تم جادو دا مادو اقالو وای <اوسیقی> دې منهار یو نه منو پاره مونږ مون کریو دا هاره چمته کای مونږ نه منو واره په کتاب سره چرنده الله نه نه لار مونږ کې دینا نو زې منم کې ما قران دا الله کتاب ووخه کتا سوای چې دا غلط ده نو تاسو کتاب آسمانی ووخه امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ چکرا په مناظر غسل القران کې د واسط دربار کې پېښ شو او مشهور معتزلی ابن بی دواد هغه مناظره شروع کوله چې غوی قرآن د صفت صفات نه دی مخلوق دی او دایمو مزات د دا لا صفت دی او قرآن چې د خوایي صفات دی ادمي کې خپل په غوډو انا زادمو خلوق و ذرچی دا حدیث الفاظ دا حروف حدیث دی ایو صفت الله اللہ لے اصواد تا چڑنگیہ لڑم نما اقبل بیک که خود ماس پخین وقت و موسیو نما موزو کا درکاتا نمولا سے ابرار گئے دا لوی مولا نراتلو سرائے ما تاوی چطر قرآن خیر نمائی آؤ طالبان اصناستی ویدہ قران کو خدا نے کتاب نہ دی دا حدیث حکم کہ قران دا فرائی صفت اگہ قدیم دی نو خدا نہ دی میں تو چکھلو کو دے نو پسہ کو دے ویدہ پر حدیث نو میں سٹہ پڑھوں مزوں نہ شو قران کی خدائی وہی فقر وما جسر میں قران نہیں سمانا گا۔ اوے قرائے کتاب او قران وای حدیث کوي چې فاتحین نیولې د موږ نه سې کې نمند اړ نو تفاتح چې زاد خوای کتاب نشم ما لري کنه مداخله شه انا پرالا طالبان خان دي ما تاخذ سر نه موږ نه نشوي دنیا کې زه کته ز پای کتاب موږ کې نه دلصه او چې دخوای کتاب موږ کې نور لري همدا او قرآن او ایزا قرآن قرآن فستمیو لئو تصاوری که قرآن لسته میشین او فستمیو امر بالمحال که ادا خو تعجیز ده با دو شو او امر بالمحال استاس منطق قانون ده چه دانا رواه دی نما استاس منطق که ما راک ملاسر بان قریرامات شو طالبان خاندی پیزی جی ما چو خوارم ما از ما خوی دانو خبر تانتا سال کردو بلوز بل, بل مل راغه یی چیزه کو تاسو کوم وګړمه بشرمینه تاسو ته شفیقوم ما ټیک دی زه پتا نه کویږم دا خو ما احساسه استاد او لوی ملاو طالبانو نن د په خیالي کې دا سبق کولیو تا نه پامه ته په خیالي نه پوښ تا چې کوم خلین نو ست ده اته څو لوی تاسو باغه هم نه پوېږي څه الفاظ ما بدر دیتا پوتنہ معنی شو بیاز سات تا اندا تینج دش د کله کی زمانه چا تاسو نه و سر کله ومنتقی کی ماته خلکو ادارې له منتقی, و ما منتقی نم ما تو ما ستا یاد دی نو ما اغماس رناسو چداستم دار ماته وی تا یاد کیه ماته نه د پښینې خل ما یو په ماته خلکو کی تاسو څوک به مور ته چې زمانه تاسو میګر دغه یاد ته چهرسده که در مدرسه ما تراغلی و تا تقریب کن او تقریب نباد ساله چهر دعوت دار کن او پایی که تا ما نه تا نه ما در شرکمت تا پوست کنمیم بزی نه پس ما تو باوکر که تا نه تا پوست و نکنم حرم کم توی او ماستا خبری دیدره نوی ما دید توی چه دا فن درخور دی مورده ما دید دا دا فن داوان نکن دو تو داوام دا چه تا سلو ندر دی دامی عقیده پوسوم وان تاسو لرنه دې دفاع نه دایي دا بزرګر مان ته کلام کی. وکړي پرانی کتاب راغله امام احمد ابن حنبل مناظره کې ابن ابي دعوات ته چتا نه یو تاسو پوښتوم چې دا مساله چې قران مفروق دا دادی ایمان ده او کده غیر ایمان ده تان دا ته تا پوښتوم په ایمان ده په کده دې نه منکر شنو کافر کې کنه وایو پتنه دا ته پوسټ کوم چې پیغمبر دین خیراله او کپټ کړی دی. په خیراله دی. ما غخاله کې ماته حدیث ښه یا چې پیغمبر دی قرآن مخلوق دی. بس مناظر غلې شو، پرې پرامات شو. ځنه دیو مسله جو عقیده. مونږه بدعتیان تو، مونږه چې مونږ سره قرآن او سنت دی. دافل زکه خنندې چې پیغمبر نه دی کړی. که خیره پیغمبر به کړی. نو چې پیغمبرونو ټونو ښونه دي اوس که توه خوده ماته پیغمبر دی او ښه او خپل پیغمبر و خا چاغه دي تخویل دي او خپل کتاب و خا کتاب کې لرلي نو ستا کتاب پوهتاي دا او کتاب هغه لغويات دي ارشاد طالبین سيفر مقلدین تا هغه پیش کې د قران مقابله کې زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم او دا خبره ساته ته دي او دا کتاب قران دی زوم دین هغه کی دی کې دی او کی دي کړي نو دا دین دی اغه تر ته دین وای نو تا نه دا تاسو کوم چې کوم کتاب کې دا وی دي قران او حدیث کې نو دا اصل کې دې بدعت راده ما او سر سنت لري او ما شل قايدي لیکلي ما داوا کړی دا زمما پر یو قاعده دنیا کې تیر شي او راتلونکي ټول به ذات ما تيږي ما مثلا قاعده وکړي چې الدينو كاملون نو زده داوه چې الله وايي دین كامل دي نو خبره پیغمبر ویلي دی او کنه غویل تا جوړه کړه نو او تا دین نه تخصت حالانکه امرت لكم دينكم به ما قاعده زمادادا چې كل محدث دين بيد هر نو شی په دین کې غبدته نو په عمر دنیا کې نه دنیا کې چا لالي کو لکه پیغمبر په عمر او دین نه غلې شوړې مې متکلم کلام داغه په طریقه باندې عملیه لکه اسړی ته توه تر ګاڼې دادری دی په سمانات پترکان توپ کې مهیر دی یو نواریه توته دادری لوب دی نو سم نواریه توپ کې دی داوې کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین قاعده نه د خبر په دین کې نه چې پیغمبر وایي كله محزوسین به دا هر نوې طریقې هر نوې فعل هر نوې قول دا به دته نو زو تعالی تاسو کوم چې دا زور د کنه ویل ته ضروری حمایت قران حدیثو خايده راځي دا ابادر جنازه توسل بلموار بابات کل کدا زوڑی نه ماته حدیثه وایي او کدا زور نی ني پیغمبروی هر نو شی په دین کې بدلته او دار نی کوم کلا پیغمبروی زب شفاعت نو کوم نو سایه شفاعت کوي زمو اصول سنت کې دا شل قاعده ما ذکر کوي دی فن کې کتابونه نورم ته د شاتبی اعتصام د دجل کې د ابن الحاج کتاب ده سلور دجل کې دا ابو بکر ترچوشي کتاب ده الحوادث دا ابو شمع کتاب ده الباعث همورندي و زاند ما اصول سنتو گوری او غی سر مقابل کری دا لند اگر سال زونور خوکد دلگونده و زاند و ما اصول سنتو گوری او غی سر مقابل کری نتاسو پتو لگی او ما معخص دا قرآن پیش کردیا او آیا قل فاتو راو رئیو کتاب دالانا چا غزیات ادایت اویلوی د تورات انجیل نه د تورات و دا قرآن نا رزیمنم او خی د کوی کتابه مزیمنم پیرشونی نو کې چرې جواب درنې کی سمانات دای پیشنې تا اور تا فالمیه چجیب وکا ک چرې دای جواب درنې کی پراړو کتاب چته نه کړی ان د پالمونوارې ک دای جواب درنې کی پراړو کتاب په پوهه تا بي دي د قايشاهاتو کتاه س او سنت مقابله کې بلکې تا بي نشي پيش کولې اچک نو معلومه ده شو چې تاسو قران او سنت څخه ته تابع ده وایي اصل کتابه د आवाजونو اذان زون هاذا فن لم يكن عندک دلیل دا استایه فعل ده چې دلیل نشته من القران او سنت وكل قول وفعل لم يكن عليه دليل من القرآن والسنة فهي هواهوكا ايضا قول وفعل لقد قرآن والسنة لن يكون حواهوكا دا يوقع اسم دي آيات نوزي بعض داوام كده نتيجة باسغراكم هذا هواهوكا دا فعل استعواهوكا وكل هواهوكا زلالكم فهذا زلالكم دا ديوم كيس راوكا انت فی ذلالت وکل من فی ذلالت فلہن نار فلکن نار دوام استاد آفل ذراویت تے اصول کی ذلالت کی نوغا اور کلمت اور کی دا تدے آیت اقسیه دی خیاسون دی اور مبتدین دوزداؤام کہ استاد آفل استا قائش ده. ولی قائش تے دلیل پر قرآن سنت نیشتے دلیل قرآن او سنت پینویخه چې قرآن او سنت دلیل پینې شي نو دا ستا او هر حوا چې دا غذرارت دي نو ستا دا فل زلالت دي زه هم زلالت دي ما په کې ثابت کا او هر زلالت پور کې نن ته سوغره کې کډیت شي او کوبرا کې کوبرا کې یادته کوبرا کې کډیت شي او د دې موضوع محمود داړه پوره دي <ساس> زطات ار بلې دي تا وه <ساس> چې ځان نه خبره جوړه کړې نه قران او سنت فالم پوشا پنم اسي جیبو جواب درنه کی رانشیتا تا پوی کتاب چې بهتري د قران او سنت نه پوشا تابیدا واه اسوچ تابیدا هوا شي نوغه د گمراه اسوچ ت... سوګ د گمراه داچا نه دا بغیر او دان من الله بغیر دغه کتاب دللنه بغیر د واهنه الله توفیق نور کې د علمانه تا اتا کې کومرته دې ته خبره انبيانو راولېګل چې خامغه پنځه اخلي چې دا نوې کې موږ د پیغمبر نور راغله نو ما ورته انبيای رسول سلام راولېګل کومرته دې ته خبره چې دا نوې چې وکړه غلي نو خامغه پنځه اخلي هغه څنګه چور کوم دې کتاب ورکه دې موږ کتاب دینه پوخا چې هغه کتاب ورکه دې هغه پېزان نو دی باپا قرآن یقینو کی زکا غی کشتے اکلا چولسی شی پردی دمونگ آیتونا نوائی دی ایمان رڈمون پردی آیتونا دا حق در اپنا او من پخوا دینا منون کی تورات کې ذکرو چې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برازی دا نوچی جنگ دے من جنگ نکو انکا پیغمبر ستا ڈیٹوی دادا تو توفیق نجور کولے آگا چاہتا چستا خوخی لیکن توفیق والکو اللہ چاہتا چا رضایچی تب بیان کولی شی اور جمعان نشور کرے اللہ آف پاید پا موتدینو مولار آگلو در بی کن پا آدمانا کیزا لا دا, دا, دا دورانوہ تقریری کو چیخلای پیغنبر لارسور کری در سلورم جمعاتی والکو مالکان تا وقت قرآن کو اگر آپ آزد دیو تا پاس کن ما شون بچیو ورځ هغه زمون لوليږي دې یو تاسو کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خدمت دو پنس کاله طالب کړ او پیغمبر دا کوشش کو چې زم مسلمان شي نو هغه مسلمان شو وینا وی مسلمان نشه وی دا طالب پوشان کی ملاته و یات راغله نه کلاته رطاف سیبو سوی چې ارسلور کړی زخپت هدایت ول نور کړی او در ارسی دور کنی ملاکینا سار در عالم خفا ہو مائی اولی ویرہ تعالی کانم در از قیرن کری دی چه سڑی شرمائی مائی صدقی غلط نوئی کہنا چه تا غلطا خبر رکھے ارسی دور کنی تو توفیق نواشا وکولی آغا چاہتا چستا خواقی لیکن اللہ توفیق ورکی چالا چردائی چی اللہ پوہ پوہ تذینو آوائی جائی کمان تابیشو تسنت سرستان دی الہودا اصطار طریق موسیقان روائی چه که منگ ستاق براو منو نواب آنو لشو پوکبلنگ که وسموی بایمان بیدا چین دا تریقی منو نمونگ بخلق ختم کی نتخطف لکه چرچی تونگووی او دانا اخلی دانگی بخلق موانو جواب اے ما قدرت ندور که دیگر پرگیت اللہ که دا امن تاس و اسی ان اما اما مکہ کتاب محفوظ ساتي آیا ځای منو کر دیلا بیت الله کرامن علا کیشي دي تمي دارشي کزم قسمي راجي دارزتم نا لیکن سر خلک نو پويگي ابل کرے موږ قران درسو درس ته څه درته شیخ علام تقریر کو چې قران کي خواي وای ما حرم لا امن اور کرلې او الله دې ته مه راځي نو مه تج زایرې نه دي مانایې مېم دي فکر ته پاکستان نه د عالم راغې اموتې امو قران وک اموتې قران طریقو ښه ولا یوج بایره سمرات کول لشه د خپل داونه لیکن سره خلد نه پويږي بیان دا رسالت او د عینا دوشه نوستفیف اسوره علا کړې دي ما د کلونه جهاد نه تیر شو گذران ده گئی مایش بے سیار معذور یو کړو د حضرت تیر شو دایې دا گزاران معيشتا گزاران گزاران مې زیات کړو او با تیرت د یو قصیو ژوند با ترا په معنا سفیم را دي ما د یو قصیو دایې ژوند خراس کا کې کوټه کولا دا کولای شي دې پاتین شو پات نه مگر لګ اصلا او خوانی قرونو می تباہ کرنو رستنو گذران بحقوب کرنو پا غیمی اذار نادر کرنو دا مخینا نادر نادر کرنو تر کرنو ایو منگا او اس تن کی اندر افتا چلا کیو کرنو تراغی چولی گی پا مزاگی که پیغمبر چلو لی پدائی دنگایتونا پیغمبر را لیگم از امایتونا انیم علاقمون کیږي او کلی مگر اهل لاغي باداملا ظالمون بادامان آ چېر کې شتا سسې تر دې وینت دنیا داولې په دنیا میں شو نزه ګناونه کوي نو اوسو دنیا نه بیره رابچېږي آ چېر کې شتا سسې رسکل جن دنیا دا از دې نمایش آ چې الله زغ دې نور دي باقی تا دې نه ناسو اتوادہ اکلموند سرا و آدخ سر جنت ادھے مقاما کنکے دیسرا دے پشان دعا چالے چی سکب مو ارکڑا سکب دنیا کے ادھے قیمت کی لعا اغلقنا چی جہنم کی پیشش یہ سری دنیا کے سک اوکڑا او بل لجنت امیشہ اور قومن برابر دینا اس بات رسالت او زجر منکرین او زجر منکرین او زجر کتاب لختم شا او زجر بشرک اور یا کار اس کیا او لوگوں کو مشکل نتا نو بو یلا کہ نی ایس داران مازر اج تذبی گومان کو او تاذبی گومان کو چھے مرال سیرامت کیگی قال الذین نو بو یا کسان چھے لگی دلی پدایمان عذاب حق علیم القول او مشران کہ پا گئی دفض عذاب لگی دلی ربنا اولائے الذین غوینا اللہ دا دې کسان چې مونږ گمراه مونږ دایله را دوځه چې مونږ گمراه به وي حال الذین غینا دا کسان چې مونږ گمراه کړیو هغه ویناو لمه کاوینه مونږ چې مونږ گمراه وقاله شیطان لما قیل الامر ان الله وهدكم وهدل الحق فاخلتوني وما كان لي عليكم من سلطان شيطان بموی ما گمراه کړی او ما تاسو ورو غلط کړو مون گمراه کړو هم گمراه کړو موږ یې لرا له ما مون گمراوي موږ پهنا لن گم دایم گمراه دایې صفات کې و ما کان انکم کنتم تطعوننا الیمین قالوا بل لم تكونوا مؤمنین وما كان علیکم سلطان بل کنتم قوما کاغین زمز زور خنو منګه خپل سر کې شو نو یومانا دادا قَالَ الَّذِينَا حَقَّالَيَ مُنْ قَوْلِ نُوبَوِي آقَسَان چلی گدل په دی اعضاب مشران مراح تنشایتین او دایان دا کفر دا شرق ربنا ای ربا دامونی دانا غدی چه من گمراہ کریو من گمراہ کریو من گی لما غوینا دوجا آقنا چه من گمراہ من گمراہ نمون زکا گمراہ کریو یومانا ابولا مانا قَالَ چولے کے ادلے اوپا دیا تا آپ مشہران رَبَّنَا هَاُ کسان چې غَيْنَا دادیا کا قصان چھے مونگ گمراہ کڑیو فَغَوُو غَيْنَ مِسْلَ غَوَيْنَا کاف صفت دا موضوف اما هَاُ لَا الَّذِينَ غَيْنَا اغوَيْنَا هُمْ تلار غَيْنَ مِسْلَ غَوَيْنَا مَنگ دی تلار خیلے واد منگ دیتا لار خیلیوان فاقهو غیین نو گمراه شو دی گمراه لگا سنکی منگو پا خو منگ تش لار و خیلی دیتا لگا صافات مراو داغی معنا داو زمن دا زور قدینو منگ تش بیان د کو که فاقهو غیین مستغینا کاف صفت دی محضور دی گمراه شو لا لگا څنګه دې موږ غوړم مشران موږه مشران موږ دې ترار وخلا نو دې په اړه روان شو نو دې بیا دموونه مشران شو وکون تمر ام من جند ابلیس سفر تا تا به الحال حتا اسار ابلیس مننده تر شیطان پراکر کې اوس نو تا تر کوله په کې حتا کې چې شیطان نو تا پراکر کې سپایشه وکون تمر ام من جند ابلیس سفر تا تا به الحالو حتی اصوار ابلیسو من شیطان ستاپو منظر کشا <clears throat> ذکا چه ترونس ای تقریر کو حرام ماخ حرام ماخ لیکن اوس تقریری داو کو چه ارس رنگاری ارس رنگاری نو اوس دا شیطان اگه طالب اگه چنه دا شیطان خوندشا او بو ای آکسان که را گذلی پا دی بانی اکم اللہ ها اولا الَّذین آغوینا اغوینا اغوینا هم دادی آکسان که منگ دی تلار خیلی شیرک اغوینا هم منگا لار خیلی و و غوو نو گمراہ شدی پشاند گمراہ کول دمگا تبرانا الیک اللہ من بیداری دین تاتا انو دین من لگا پزور ما کالو نو دا موری جان ایانا یعبدون من گا لگا بلن کی زمو پینو او پہلیشی رامدت کی اغمدت گاران نو چقب کی رامدت شے فلم نو جواب انو کی دے سوک او عذاب کاش کر دے دنیا کلال من دلوئے ایا کارن کی आवाज له تم دایتا نووم سوری تاسو ام بیا تا مازه یب تم سجو عمر کړو چې کل امبیا رسولام تاسو بیانوتو انما دا جب تم ماناتا کته دنیا کې لار مونډله ندادار به نو یا لوکانو یه تدون دمیا زبو لار مونډله مسزاب اصل اور کړوا یو مانا دا لاؤ کانو یحتدون فما داؤم کدی لار مندلئوئی نو قولی بیرامدت کول دئی فبی لارو بیدنو کنا لاؤ انہم کانو یحتدون نو ادو سرشا لاؤ کدی ہدایت مندلئ لما داؤم لاؤ کانو یحتدون دی رس سرش راول عذاب او بینی عذاب کاش کدی لار مندلئوئی نو عذاب بنو ورکرشوئی او بلا معنی لو کانو یحتدون قدیس حیل مومی نعذاب بللکی ایسی سلن مومی سلو تین اس کے ما معنی کرو اما اضا کنتم ما اضا استاجل تم معنی کرو لو کانو یحتدون لحیلتن دفل اضاب نعلماء عذبو نبا اضابشی او اس حیلہ نمومی اولو لالتمنی اس معنی لو کانو یحتدون فيقولون نوای بده ها یک مندار مندلې من غلار نو مندلې دا سرور معنی مفسرین کوي لوکان یه هدون لما دهم کلاری مندلې نورې به راه ما کوړ دې لوکان یه هدون کدی هدایت مندلې لما ذبو نور به دا فی لوکان یه هدون لی هیلاتن ندفعوا که سې لري نو ازاب برسې کېونی شي رسې کولې اول لو تمنی لو تمنا او دوکانو اهتدو هاي کوم لار مونږ لري نو ګډوډ بشي په دې باندې جوه کونا پدارس کې فعميت ګډوډ بشي کلهبوي والاه ربنا ماکون نمشکین اکلبوي قران او ساتیر تیر اکلبوي یا لایدلونا دېخل کوم ګمرا کړو ګډوډ جووب نه وکي په داراس کې د دې بته نه بعد تپوست کې کوله په لا سانون د دینه مور په پیوالی شي د مور نه بعد لا اسانون نو تپوست بنه کې د دینه پرشته یو معنا یا تپوست بنه کې بازي د بازونا چاولي مونګارالو نه په ټور و سرګته کړی آ سوچې مروړو پو بلنی دا اللہ اطوبہ ایمان و ایمانی راوڑے و عمل کرنے نیقینن نشی بدکانی آبنا رفستا ولی رحمدت کوئی بل کی لدو شراکاکم ولی رحمدت کوئی بل رفستا پیدا کئی آج چردائیشی پسند کئی آج چالا چردائیشی چاری نیشتے مخلوقات له اختیار کانا استمراری دی ما پیدا خلک شوئے دی نو چاری نیشتے مخلوقات لے اختیار یا ارسا اختیار دا اللہ رئی اختیار طول دا اللہ رئی نو کی اختیار دا اللہ رئی نو تا تارا مدد کو غیر لرا یا اکالی اصول اکی ما فیلات اقیقو آوکی مادگیر پوری بیا بیابا دشپیو نو دشپی ما درس کو تر دولسو نو دولس بجیز دو دوشم دیو خوش جن می دلما سره خبيان کا ما ته خو په سره وي تاغه سوره قصص ایت نور وسې پکې او ربو کوي خپل کو قما انشاء وي اختيار اچای معنی د استمرار ده چره مینې د ورکه مغروقات لرا اختیار ما غیل اختيار نور کې تاول رحمت کول زجر دي مشكين ده او په ایمان او لري رحمت کو پاکي ده الله لا ابي ده دا کينه چې تاسو الله سره جوړ کړی الله پاک دے شرک نردی ارابتا پیجنی آج پٹے گئے غلصی نیستا سو آج اخکار کوئی یو لنون آلہ مسئلہ دا نشتی آجت رو آ دلرستان اداب آول و پا آخر ستا پجون کی پدار دارن کے آخران اختیار دے اللہ تو پسکولشی رو دلال الزامی وہا خبر رہ گئی ګوګل دې الله پتا زمانه شپه هميشه تر قیامت تر قیامت شپې نو څوک دې اجترو ابېدلانه چراوی رنا بل سوچته چې رناي در باندې کی او روغراوي نو تاسو نه اوري حکم د الله آیا خبر را کړي ګوګل دې الله پتا زمانه رو د هميشه تر قیامت نو څوک دې اجترو ابېدلانه چراوی شپه کہ علام و کئی پڑی کے نتا سنوی نئی قائدہ دا دا شپیر صغیر وینی نا دا شپیر صغیر خب خبر آوری نربی آیات کے دا شپیر ذکر افلات اسمون بانی ختم کرو چرا دلک آو وینی نا واقع رکھنا قرآن لستیشی واقع رکھنا او در رضی صغیر لی دل کئی نا در رضی آیات افلات اسمون ختم کرو چو خو گورا کنا خلقنات قرآن تا هته تیری یو خرابې خلق ناس نه تون کې نه کنه اذر رحمت الله تعالی نه ګرځولېش پاره کلام کوي په دې کې هي زمير پیدبار په دې بار زمانه واحد اولټوي د الله د مهرباني نه دکانو کې تجارت کوي خامغه شکر او کوي حیا کارز جواز وو کو مجکینت انو الله چتري احذاران احذاران ما ترا کتا سره مدد کو تاس په کو کیدم ده باز ذمہ دار ده الوی بکو پورته بکو آروم متن گوا پدې خبره چې ما دا مسله بیان کړو ام بیا بپورته شي نو وایم مجی کې وتا تا ته بیان شو نو راوړ د دلیل تا ته غیر لار امداد کو با دا کمایت یاد ویلو نو پوه وو چې د حق نلاد کوي حق دا الله یعنی بیان دشتې نه د الله ارک بشیده اینا جده جو ظل مانا روکی در او اسمیسال خیل دمتمردیدین او در سر صورت کې اغا متکبرین عالین چی تیر شو داغی بیا ذکر کئی قارون او قوم دو موسی علیه السلام نو نافرمانی اوکر د دو موسی علیه اونا اوکرمون دو تا تا خزانونا او خزانے شمال داغی ارول بشو پڑھا سرا مفاتيح جامه ده مفتاح مفتاح مال راظیم ذکر کوي غرائبم ذکر کوي ابن عباس روایت ده خلق تناسب کو دا کوڅه جو کونجانی دوړ ډېرې دا گئی مال دولت دورا مالو یو نوې ډلې با اورولې شه صاحبانو قوت یاكاء چويذ تقوم لذ موستګه الله ذللی مسجدن کی اولټو پا مال کې چې درګتا الله کور دا آخرت تامال خارجه د سای پونمر اما امه یالا اکبر برخه دنیا نار دنیا کی قرب برخه الله پونمر کا اخو کا ځان سرا لکه سنت خکري دی وتا در امو دټو فساحت دنیا کی الله دوسنی مفسدین نوې قارون تاکي را کرشي دی ماته مال په سبب د پوي جمع اميشه مشرک دغه شي وي قاف قیمتي شي ا م سجدیکم راضی پیر شمس بارے کې دا وایي د ما علم ده ان له پوځ چې الله اجازه یې پوهاګن نه پیړونار ا سو چې مزوځ دینا پمټو کې اډی روزنه پمات ډیر مالدار تباګړي دي اته پوځنې کوله نو ګونه ونندین مجرمین هم زمیر د قرونه ما سبق او تا امره پوخانی ټول چې کلیږي نو مجم تانه دا وی ته پوځنې شي کوله تانه بس د عمل ته شي یا معنا آیا د هممراد مجرمین دی معنا دایا ا ته پوزنیږي کولای ته مجرمینو نه د دې ګناونو چې کله د جانن تارتاوشي نبیا و ته پوسی شوړ را دي یا دایبہ ته پوزنیږي کولای ان دایبہ ته پوزنیږي د پولیسو ورمنو بیا پېمانه وې ټوت ان د پولیسو ورمنو نو تا قارو په همانه په ډول سنگار ډېر په ډول ټا کور را وته نویا کسانو چې غوښته یې دنیا هاي چې موږ له په مسل الله غمال څور کړی شو د قانون ته ا دې خوند برهیلوي دې لوی برخه خوند دې هوا په دې لوی پدل مال بدل دینه ما دولت وګړي ناګیره پاسوري کې اذامین پدلره بي ا پهدلره بي داوي بدللې اویا کسانو څور کړی شو غيتا علم د کتاب دخ روشي اجر دا الله غور دی آچالله چومې دله کتاب عمل کې نه ااخلی د خت ل دا خووی چې پخلای باو کې دالو شوې ااخلی د قو ل را مګر برنااک نومانډمون کارون ل را کور د للا پهمکه کې خصف نه هو مطعد په ب سره اومانډمون کارون او د د کور پوچمکه کې نو دل لړل چې دا وکړې د پهالنان انو دې د بګلې وسونکو نار نو دې د آګسان چومې د کوز پدای کې پرون مکانو درجه ده پرونی درجه وخته چې و د باندې فضل دې وې کان نه باځه منو خاط وې وې کان یو کلی مرا او سی به وې د حسرت ته او کان نه بل کلی مرا مان نه ده تا کی کلا فراکه رزق چاله چو غی فرا کو اغه پروند زر نو وګر زه د اغه کسان چې پرونه د قارون درجه غوته وې کنه هاي تا کی کلا علاکای اا چارا چرای شي فراکه رزق الله تعالی چې رزای کی فراقال د بندګانو ته وته گی او که خو منه احسان نو کوي شکر ده څوک وایي چې دا غو نه کا را سره نيشته که د خدای مهنګ باندې احسان نه وكه مهنګ زګون دي نو مهنګ باندې نړۍ په دنیا کې هاي طاقت نه قانع کیږي دا د خدای احسان کوم باندې سوره عم سجده آيت ذريپنوشن کې راضي سرور دې شونې کې شوندي اتفا بالتي اسن وهذا الذي بينك وبين وداتن كن وليهم حميم وما اولاقاها ناخلید اخوی چی شرک دفع کی فتوحید الا الَّذین صبرو وما اولاقاها ناخلید اخوی الا زوحظ نظیم مگرد لوی برخان،, لو برخان دارے لوی برخیوالا مالدار ندے سڑیا لوی برخیوالا غلید چی شرک دفع کی انہا دیوی پر برخان دے دا آگ کورد آخرت تیگردو آئے خلق اللہ چنو گواری تکبری و چطوالی په دنیا کې لکا فرعون انا فساد پشاند قارون سورو تیٹو لاغون کا انجام دے دا پارا متاقیانو په چراتلو کی پا توعید نو دل باب بہتر عجر دے دی اچھا سو چراتلو کی پا شر میں بدلن نشو اور کولے آگئی خلکو تا چی عمل کو بد مگراہ چی دے کول نبی علیہ السلام دا تسلی یو قسم دشارت دے تب دا مکی نزی اخدای با دی بیار رید فرعون یقین نوازات کہ مقرر کتابان القران فرضا راوی لے کتاب القران واپس بھی کی تا را فرضا ہے تا مطلب ہے تیار ش تو دیمن ندی اور کہ لے نو ہوا بری بیرا لی فرضا پمانہ مقرر کیا اور رات جدرک قران اتا کا بعد وہی فرضا عليك تا باندھی ایکی دی دا قران کتاب نو مخلوق ترسه او دا جی کړي پروت باندې قران چې ته په دا قران مخلوقات ترسه واپس ورکی فلکورتہ د دمکه نزیه به وراده او اره رب لما په پاچا ترتېګه پیدا اسوچی دی پرلاله مبین انه ته ته یو مته کو چوبه ورولې چې دا کتاب تا صالح کړي تر کړو لیکن ستا ورکی دا نو چې دا پیغمبر لیکن رحمت حضرت نو مکېګا ماویند کافرانو چې ګله پاتشي دای په کوفر اندادو کی هر یو سره چې د شرک بدعت په موګه ګله پاتش نه غوونه ته وږم اب بند کی تلرا د بیان قران نا آیتونو ذ خوانه پر دینه چولګلی شتا تا مسله په کې درا رمه تور او تویل ربیکا ربنا خلق د الله کتاب تا هم کېګا سره د مشرکینو چاکای شرک کئی اطور سره راگیو آئی افرائی را مدد کی اما را مدد کئی سر دلانا مددگار بل اوائی نشتہ حاجت رو آپی دلانا حرش بتباشی ذات تاغ باکی دے او داغل اختیار حضت و آپس کی گئی اول ایسیو کی تفصیل واقع د موسیٰ علیہ السلام دی فران تسلیم و منان و طاق پیغمبر تا ادویو ایسیو کی مقاصد اربعا زجرن مخیم دا هر قسم اسلامی کیسټو د ملاويدو پتہ یاد ساتئ ايوب اسلامی کیسټ مرکز د قیساخواني بازار شاته په خور خار